Ставай, жиде, та давай грабське убрання. Мідтю одягся він, начорнив вуса й брови, натяг на тім'я невеличкий темненький шличок, і аніхто б з найзнайоміших козаків не впізнав би його. З виду здавався він у діб, як тридцять п'ять поків, не більш. Червоно видий, як молодий, а шрами йому на виду удавали з його орударя. Убрання готоване не дуже пристало йому. У місті усе ще не спало. Ще не одна крамарська людина не шлендяла містом з тушкою. Бульба з Янкелем прийшли до будилища, що удавало з себе сидячу чаплю. Воно було низьке та широке. озійни вже почорніле. З одного його боку витикалась ніби шия чорногузова, довга та вузька башта, а поверх її стирчав шматок даху. Озія ся багацько де за що справлялась. Ся будівля мала у собі казарми, арештарню і кримінал. Вони, війшовши в ворота... Опинились серед гетто просторої хати чи підсіння. Мало не тисяча чоловік спало там покотом. Просто були низенькі дверцята, а біля їх сиділо двоє вартових, гулячи у якогось грання. Ще один одного бив двома пальцем по долоні. Вони не дбали на її. Та вже й як Янкеля промовив «Це ми, чуєте, мось пане, це ми!» То тоді тільки повернулись головами. «Ідіть», – промовив Єден, – однією рукою двері відчиняючи, а другу підставляв товаришу бити. Далі пішли вони темними та вузькими сутками, та й прийшли знову таку ж саму простору кімнату, як і перша, з невеличкими підстальові концями. «Хто йде?» – загукало скілько голосів, і Тарас вздрів чимало збройних жовнірів. «Нам наказано нікого не пускати». «Це ми!» – гукав Янкіль. «Дали б ми, мось панові лицарі!» Але ніхто не вважав на те. На щастя, нагодився якийсь Черевань, по всьому було знати, що він був старший, бо душа від усіх лаєвся. «Ясно, пане, та це ж ми! Адже ж ви уже знаєте нас, ось її мось пан Граб дякуватиме!» Пустіть стобісів вашій мамі, та більш нікого не пускайте, щоб ніхто шабель не скидав з себе чули, та щоб долі не барліжились. Що далі ще загадував той Череван, прочани не чули? Це ми, це я, це свої, казав казав'янки, жодному хто стрівсь. А що ж теперенька можна? спитав він одного вартового, дійшовши нарешті крає суток. Можна. «Тільки, запевно, не знають, чи пустять вас у саму бо тепер нема вже Яна. Замість його другий», – відказав Вартовий. «Ай, вей!» – заджирав Янкіль. «Це погано, коханий мось пане. Веди далі», – промовив наважно Тарас. Жит послухався. Біля дверей арештарні, котрі стікалися вгорі шпилем, стояв вартовий, якийсь продивус, гайдук тривусий. Верхній вус заходив йому аж за вуса. Середульший наперед випнувся, а спідній звис донизу. По вусах він дуже скидавсь на кота. Жид, зігнувшись у три погибелі та боком слива підійшовши до нього, продивуса. Проказав, ваша ясновельможність, ясновельможний мось пане. Се ти мене, жиде, так величаєш, а вас ясновельможний пануню, а я просто гайдук, промовив пердевус з повеселілими очима. А я, бігме, гадав собі, що ви сте сам пан воєводів, Ай-яй-яй. До цього жид і головою закрутив, над той пальці розставив. «Ой, Вейзмір, який ви величний! Дали б і полковник? Як є полковник? От якби ще, ще трінки на палець додати, то й овсім полковник. Присягай Богу! Так, ясний полковнику, треба б пан посадити на огір'я». Та такого прудкого, як муха, та й наймуштрує жовнірів, дала б правда, можливий, пане полковнику, от що».